ונחל עדניך תשכם, כי עמך מקור חיים, בעורך נראה אור. משוך חסדך ליודעיך, וצדקתך לישרי לב. אל תבואני רגל גאווה, ויד רשעים אל תנידני. שם נפלו פועלי אבן, דחו ולא יכלו קום.